У вузьких сінцях Мішель опустив Юзю на долівку, інакше б уперлись лобами в незеньку стелю, і взявся намасувати клямку. «Мамо, це моя наречена!» – радісно сповістив, щойно відчинилися двері. У тісній чистій кімнатині мати якраз лагодила до столу картоплю нелубку. Інший хлопець, очевидно женихів брат, сидів на лаві, ждучи вечері. На спечі по кахикував сивий дід, а в кутку біля грубки стояло і привітно лупало очима на гостей новонароджене телятко. Михайлику сплеснула руками жінка. На ніч забираємо до хати, бо йому ще холодно, пояснила здивованій Юзі присутність телятка. Заходьте, сідайте. Чим багаті тим і раді. Михайлик певно розповідав, що ми Відколи його батька удурив проклятий Кулаківський, ледве животіємо. Тільки цю халупку і вдалося викупити. Поля і решту худоби забрали. Хлопці по службах, я по наймах, а батько неборака світами тиняється. Нікому буде вас і поблагословити. «Мішелю?» Обізвалась панна Юзя так, ніби збиралася помирати. «Прошу, кохана, Мішелю?» «Оце і є, оце і є ваш маєток?» «Так, моя Люба». О, «А ще ви казали, ніби є другий поверх?» Отак, Юзю», – юнак указав на горище. «Там у нас живуть і несуться кури». Панна хотіла запитати ще щось, але зумліла. Раптом у дворі затупотіли кінські копита, «Залунали голоси! Застукали у вікно! Іменем закону відчиніть!» «Папа!» – зразу оклигала панна Юзе. «На порозі з'явились якісь пани в супроводі поліцейських!» «Юзефо, в карету!» – наказав головний пан. «О, папа!» – дівчина подибала до карети, але враз повернулася. «Нас розлучить хіба що смерть!» – хотів схопити її в обійми схвильований Михайло – та панна відтрутила його Вона або верталась По свою валізку Викрадача в кайдани Заволав пан Юзю, як же так? Гукав хлопець оточений поліцією Ви злісний обманщик Схлипнула Та вже з карети Але я брехав Задля нашого кохання Прокурник на другому поверсі Жбурнула Юзя Якомога зневажливіше «Але ж ви самі запевняли, що справжня любов подолає все!» Вони ще щось вигукували, але Софійка не могла розібрати вже нічого. Обидві карети, з гуркотом збиваючи густу куряву, щезали в зоряній далині. Де земля з небом сходиться. Софійка й гадки не мала, що робити з цим віщуванням. А ще не розуміла, як опинилася в Кулаківського фотографія міщенкового сина, Навіщо їй проникати ще й у Міщенкове минуле? Як складеться доля в нерозумного Михайла? І хто тепер забере у фотографа його карточку? А ще, ще шкодувала, що кохання виявилося порохнявим, а майже казка мало не трагедією. І дуже знайомою видалась їй ота от Михайлова формула щастя – брехати задля високої мети. Розділ 22 У половинчику Софійко, то їдемо? Тітонька стояла в дверях, тримаючи сумку з міськими гостинцями Тільки ж ненадовго, мовила мама Отухай передихне, за три дні і повертається Без такої помічниці ми з Ростиком пропадемо Та й Чорнобілка засумує Не сумнівайся, два-три дні і перейшлю тобі твою Софійку цінною бандероллю Заспокоїла Сніжана Бабуся частувала дорогих гостей Смаженою рибкою От смакота Допалася до рибки Сніжана Сто років не їла Вже ці дієти замучили Навіть на власному весіллі Не мала такого апетиту Смакота не смакота Але дідусеві подякуйте Усміхалася бабуся Підкладаючи хвостатих на тарілку він, як і Васик та Лесик, а без кресло вже на воді. У нас хто наловив, той і чистить, я тільки смажу. От і сьогодні приніс, перечистив і знов на відмін ставок».